4. Барбара спускається до батькового старого кабінету. Ноутбук Джерома стоїть на столі, оббабич купа паперів. Вона припускає, що товстий стос праворуч рукопис книги. Барбара сідає і прогортає його до останньої сторінки. 359. Вона здивована тим, що Джером усе це написав. І думає про власну книгу віршів, яка, мабуть, вийде з сторінок на 110 головним чином «Білого простору», якщо припустити, що її опублікують взагалі. Олівія запевняє, що так і буде, але Барбарі все одно важко в це повірити. Її вірші не про чорний досвід, а про те, як впоратися з жахом. Хоча іноді різниця не така вже й велика, думає вона й тихо сміється. Вона знаходить помаранчеву флешку там, де й казав Джером. Барбара вмикає комп'ютер, вводить братів пароль і чекає, поки завантажиться система. На шпалерах Джером і Барбара, які стоять навколішки, по обидва боки від Оделла, пса, який пішов туди, куди кінець кінцем йдуть всі слухняні собаки. Вона підключає флешку. Тут чернетки книги під номерами 1, 2 і 3. Листування. Ітека з іменем Пікс. Барбара відкриває її і продивляється кілька фотографій їхнього горизвісного прадіда, завжди шикарно вдягненого і завжди у капелюсі дербі, злегка збитому на правий бік. Знаково, думає вона. Ще тут є фотографії нічного клубу тільки для чорних, на майданчику якого розкішно вбрані гості танцюють джиттербаг, чи, можливо, Лінді Гопп у супроводі оркестру. Вона знаходить фотографію театру «Біограф», а потім і самого Джона Ділінджера, що лежить на поховальному помості. Ого, як сказала Бголі. Барбара закриває теку, перетягує на іконку електронної пошти, вводить адресу Джерома і відправляє під електронний свист за стосунку. Ліворуч від ноута купа нотаток на верхній заголовок «Колмара Абд Промо». Ті, що лежать під нею, здається, мають відношення до історії Чикаго, Індіанаполісу та Детройта 30-х років 20-го століття. Кожна містить купу посилань на літературу про часи Сухого закону та Великої депресії. «Сподіваюся, ти не перестараєшся, Джей», – думає Барбара. Під нотатками лежить роздруківка карти Дірфілд-парку та околиць. Барбара з цікавістю її роздивляється. Це жодним чином не стосується книги Джерома, лише поточної справи Голлі. На мапу нанесено три червоні крапки, під кожною, акуратним почерком, Джерома, нотатка. На східній стороні парку, навпроти заростів, відомих як хащі, Бонні Д. 1 липня 2021 року. ЛНК, листопад 2018 року, на будівлі дзвіниці кампуса коледжу Белла. Барбара та деякі її друзі після відвідування бібліотеки Рейнолдс іноді ходять туди на гамбургери. Вони не мають абонентського привілею старшокласників, але там хороша довідкова кімната і просто чудова комп'ютерна аудиторія. Остання червона крапка. Пітер, Ша, Кінець листопада 2018 року. Барбарі також відоме це місце. Дейрі Уип, який старшокласники вважають декласованим улюблене місце відпочинку молодших школярів. Там могла бути і я, думає вона. З ласки Божої мене це уминуло. Роботу для Джерома зроблено. Вона вимикає комп'ютер і встає, щоб піти. Але сідає знову і дивиться на мапу. На столі кавова чашка з письмовим приладдям. Вона бере червону ручку, якою Джером, напевне, робив позначки, і ставить ще одну точку на Ріджроуд, Навпроти будинку Олівії Кінгсбері, тому що саме там Олівія бачила його тієї ночі, коли думала про вірш, котрий, за її словами, став її останнім хорошим твором. Під крапкою Барбара пише Хорхе Кастро, жовтень 2012 року. Підписуючи мітку, вона почувається ніяково, ймовірно, Кастро просто вирішив сказати до біса цей сраний англійський факультет і піти до біса Емілі Гарріс і її невдало масковану гомофобію. Але коли Барбара додає до поміток на Джеромовій карті ім'я Кастро, з глибини мозку раптом зринає дещо цікаве і тривожне. Здається, точки розташовані навколо парку. Щоправда, дата зникнення Бонні за часом дещо віддалена від інших, і вона зникла влітку, а не восени – але хіба Барбара не бачила десь, здається, у серіалі на Нетфлікс, мисливець за розумом, що маніяки поступово скорочують проміжок між вбивствами, як наркомани, котрі вимушені збільшувати дозу? Випадки ЛНК і Пітера Ша не відповідають шаблону. Дати їхнього зникнення дуже близькі одна до одної. Може це тому, що вбивця не отримав від одного з них того, чого хотів? Через те, що він чи вона чимось не задовольнили вбивцю? Ти починаєш кошмарити сама себе, думає Барбара. Видивлятися монстрів як отче Тондовський там, де насправді немає нічого, крім тіней? І все-таки варто передати інформацію про Хорхе Кастро. Вона бере телефон, щоб зателефонувати Голлі, аж раптом він деренчить у неї в долоні. Марі – Дюшан. Олівія в лікарні імені кінера, Фібриляція. Цього разу все серйозно. Барбара забуває про Гуллі і поспішає вниз, попереджуючи матір, що їй потрібно скористатися машиною. Коли Таня запитує, навіщо, Барбара відповідає, що подруга потрапила до лікарні, і вона все пояснить пізніше. Є й хороша новина, але вона теж зачекає. «Стипендія? Ти отримала стипендію?» «Ні, дещо інше». «Гаразд, Люба», киває Таня, «тільки їдь обережно». Це така мантра. П'яте. Голі запитує Родді Гарріса, чи не здогадується він, де нині може перебувати кері Дреслер. Чи не ділився він з кимось планами полишити місто? Чи не здавалося Родді, що Керрі, свіжа придумка, мав велику суму готівкою? Я знаю, що він був залежним від наркотиків, зізнається вона. Злодії часто на них підсідають. Він був досить приємним хлопцем, заперечує Гарріс. Він дивиться в прості розлегка хмуря лоба. Вираз обличчя людини, котра намагається згадати щось корисне у справі. Я його погано знав, але про те, що він вживав, було мені відомо. Тільки канабіс сатів, а так він сказав. Можливо, були й інші? Його підняті брови запрошують продовжити, але Голлі лише посміхається. «Канабіс – відоме джерело діючих речовин», – продовжує він менторським тоном. «Не обов'язково, але може викликати звикання та погіршує когнітивний розвиток». Також викликає негативні зміни в структурі гіпокампу, центрі навчання та темпоральної ділянки мозку. Це давно відомо. М за монітором здригається. «Скроневої ділянки, любий, нетемпоральної, скроневої. І не захоплюйся, будь ласка». Гібні, здається, не помічає, і Родді наче чує М. «Вибачте за лекцію, пані Гібсон. Я вже злізаю зі своєї улюбленої конячки». Голів вічливо сміється. Вона торкається рукавичок у кишені і бореться з бажанням їх одягнути. Вона не хоче, щоб професор Гарріс думав, що вона Говард Гіюз, але думка про те, що все, до чого вона торкається, може нести на собі вірус COVID-19, або його новий штам Дельта, найде з голови. Тим часом Гарріс продовжує. «Деякі члени нашої команди, як кажуть, пускали косяк по колу разом з дреслером». Так само, як і деякі жінки. «Гарячі відьми?» Гаррі схмуриться. «Так, вони. Та інші. Можна припустити, що Керрі їм подобався. Але, як я вже сказав, знав я його погано. Він був досить доброзичливий, іноді заміняв, так би мовити, пораненого, але ми лише приятелювали. Поняття не маю про стан його фінансів і, боюся, не здогадуюся, куди він міг подітися». «Зупинися, коханий!» – думає Емілі. «Веди її до дверей!» Родді бере Голлі за лікоть і робить саме це. «А тепер, боюся, я маю повернутися до пологів!» «Цілком розумію», – погоджується Голлі. Вона не шпурить у сумочці і обережно, щоб не торкнутися пальців Гарріса, вручає візитку. «Якщо ви згадаєте щось, що, на вашу думку, може мені допомогти, будь ласка, зателефонуйте!» Коли вони підходять до дверей, Емілі перемикається на камеру, встановлену в холі. Родді запитує. А можна запитати, як ви плануєте діяти? Не треба, думає Емілі. Ой, не треба, Родді, ти ступаєш на текучий пісок. Але жінка, яка здається Емілі досить безпечною, щоб надто хвилюватися, відповідає Родді, що не має повноважень говорити про це і простягає лікоть. З усмішкою, яка промовляє, що дурнів потрібно терпіти, Роді торкається його власним ліктем. — Щиро дякую за ваш час, пане Гарріс. — Не варто дякувати, пані. Нагадайте, ваше ім'я. — Гібні. — Бажаю вдалого завершення дня, пані Гібні, і успіху. Шосте Голі чує, як зачиняються вхідні двері, і поки вона ще на дворі, шукає у глибокій кишені дезінфікуючий засіб. Вона хоче вдягнути нітрилові рукавички. Вона забула одягнути маску, коли розмовляла з підлітками біля Дейрі Вип. То було необачно, але тоді всі принаймні були на дворі. А от розмова з родній Гаррісом відбувалася в кімнаті з центральним кондиціонуванням, і вірус, який убив матір, міг потрапити до носа і послаблених палінням легень. «Ти поводишся як дурепа і похондричка», – думає вона. Але насправді за неї, так думає, померла від хвороби матір. Вона знаходить те, що шукала – маленьку пляшечку з дезінфектантом і витягує з кишені. Збризкує долоню і енергійно протирає руки, згадуючи, як у дитинстві жахалася різкого запаху алкоголю, бо після нього лунав неминучий постріл. Нині цей запах означає комфорт і умовну безпеку. Емілі спостерігає за нею згори і посміхається. Сьогодні мало що може розважити її, бо біль у спині та нозі постійно дає про себе знати. Але бачити, як ця маленька сіренька сучка несамовито миє руки, кумедно».